La tasal al naas bi sal pitanje dan nedeljimo kod toga da dođem još jedno sledeće pitanje obično kada se govori o, o, o postu spominju se stvari koji kvari i i oni koji ovaj, koji kvari pust, je, znači, obično se one navodi, tako dalje. Međutim, ima stvari koje su, uh, koje su onako sumljive, škakljive. I, uh, i oko nekima razilažima učenjacima da li kvare, da li ne kvari pust. Pa ćemo njih na, na brzinu preletiti uh, kao, kao zadnje pitanje prije vtara. A to je da žena koristi kohl i hinu. A to je, jel, uh, sormo za oči i da, da, da korisi da koristi znači ovaj, to je ona ona farba jel farbu žene stavljaju farbu na tijelo a ona kasavi na tijelo znači ona uđe uđe u kožu i zbog toga imamo jel, ovaj, uh, Razilaženje, lagano razilaženje. Da kvari surma i to i hlina? Da, da li kana, kod nas kojeg zove, da li post? Ispravni stav da, da jedno drugo nekvari post. Vidjet ćemo iz kog razloga. Znači, iz razloga znači, imamo ovaj, učenjaka koji kaže da ono što uže u tijelo, ljudski organizam, kroz oči ili kroz uši, ili kroz bilo koji dio tijela, da to kvari post. Druga skupina učenjaka, to je ispravni stav, da samo ono što uđe na usta i na nos i što može uđi u unutricu, dođe do želuca, da samo to kvari post. Jer to hrani organizam. A ovo što uđe na, na, na oči, na uši, ovdje ne govorimo za policnika koji koristi kapi ili moraju nešto ubrizgati u, u uši ili vidjet ćemo ili moraju ovaj, in, inekcije da koriste, pa zavisi je da li su one hranjivi ili nisu hranjivi, doće na to. Znači ispravljamo da ovo odvojene kvari post. Uh, onda, onda naravno u ovo ulazi isto, znači, lijekovi koji se stavljaju u oči ili u uši, malo prije sam to spominuo. Uh, znači također oni ne kvari post. Uh, također tijesto se pita uh, lju, osobe koje imaju brotitis, pa koristi onaj, kako se zove ona, onaj aparatič? Inhalator? Inhalator, On se koristi. E, I problem, znači, imamo one koji, kad oni ovaj udahnu, stvaraju se kapi, uđu im kapi. E, e, I posljedno se pitanje, naravno, da, kvar, da li kvari, da e, Ono čemu je velika skupna učenjaka savrvena, a to je da korištenje tih aparata ne kvari post, jer te kapi dođu do, do pluća, a ne idu u ne idu u želudac, iz tog razloga ne kvari post. Također sljedeća stvar, a to je da se miriše hrana ili mirisi, e, odnosno e, dim koji izdje iz hrane, da se on udahne, ne kvari post. A onda dolazi problem, da neko će reći, pa dobro, što onda cigara kvari post? Cigara kvari post, ili tako? Većina učenjaka smatra da pušenje cigare kvari post. I to je pušačima najjačiji udarac što se tiče posta. Je. Sve može ostaviti, ali cigaru ne može. Kako onda održati? Kako to da udisanje hrani i dima ne kvari post, a da pušenje cigare kvari post? U čemu je razga? Ima li razge? To su strašni cigare ulačili. aj smisla da neki odgovor. Uh, jedno halal, jedno haram. nije jedno haram, ha, nije, došlo je do šerijskih da možemo tako reći. Znači, nađemo sastavuje neka. Euh da žena okusi hranu priilikom pravlja muškarača je kuhar. Ako pravi ženim ta Da kušanje, znači da, da, da se okusi hrana prilikom pravljenja, da se uzmi, znači hrana, stavi na jezik, da se isproba, da se osjeti da li je slana, nije slana i tako dalje. To je dozvoljeno šarijanski, s tim da se ne proguta to, nego da se ispljuje. Znači to je dozvoljena žena pravi tako da ne mogu praviti izgovor nije slana ili je preslana. A, da se izaperu usta, da se osoba okupa prilikom posta, da uzme vodu i zapere usta. Naravno, svaka prilika vama to radi, ali posebno da uzme zbog, zbog uh, vrućine i da, ovaj, da se okupa, ukupata, da se okupa, znači ispravno da nema smetnje i da to ne kvari post. Gutanje, gutanje pljuvačke, bilo koje vrste, da ne spominjem po, po imenima nama poznati znači bilo koje pljuvačke, ono što ima u ustima, što se formira u ustima iz usta gutanje toga ne kvari posto ispravno stavu učenjaka problem je ono što dođe izvana također rane da čovjek ima da se posijeće i tome stično da mu izlazi krv iz nosa, da povraća i tome stično, ispravno da to sve ne kvari koost po pitanju znači, ima veliko razlika po pitanju povraćanja namirnog dnenamirnog, znači namirnog osoba izazove povraćanje pa došle u hadisu, jel da namjerno kvari post, a da nenamjerno nekvari post, a, s tim da je u ima slabosti, ali eto, opće prihvaćen hadis kod ulemir. <clears throat> da čovjeku uđe nešto u usta bez njegove namire, poput muhe, mušice ili tome slično, i da probutao to isprano da nekvari post. Ali, također prilikom abdesa, ako se prilikom abdesa kada abdes se unosi vode u usta, pa proguta uh, ne njegovom voljom, nego uđemo nekoliko kapi. Uđemo nekoliko kapi, takođe i to nekvari post. Uh, davanje krvi na analizu kada se ode u bolnicu, odnosno davanje krvi, uh, po većini učenjaka i uh, po tri mjeseva nekvari post. E, onda a, primanje infuzije od svih inekcija koje se primaju, e, infuzija koja je hranjiva, ona kvari post jer ona, znači, nju stavlja organizam, ulazi u venu, ubacuje hranu hrani organizam i zbog toga ispravlja da ona kvari post, a razliku od drugi inekcija koje ne hrani organizam, nisu hranjive, ispravlja da one ne kvari post vađenje zubi također ne kvari post. S tim da se osoba treba trudan da ne gutan svjesno namjerno ono što ostane od krvi nakon vađenja zubi. Pranje zuba četkicom ili misvakom također ne kvari došlo hadisima da da za čišćenje svaka ne kvari to post. Također znači prilikom abdesa i zapiranje usta s tim da je došlo u hadisu da, da se ne pravimo balaga valatu baala da se ne da se ne pretjerano izapire grlo pazijeći da ne uđe voda u grlo Jer ako bi ušla koja kap ne time nije pokvaren post to su otprilike te stvari el koji često znešavaju, a čovjek osoba da uđe u, u sumnju da li kvari ili ne kvari post pa smo mi smo završili svane ka allahum elhamdu